Дев'яносто три. Як я мало не втратив мою Мону. «Тепер вам легше розмовляти зі мною?» – спитала Мона. «Я ніби знайомий з вами вже тисячу літ», – зізнався я, ледь не плачучи. «Я люблю тебе, Мону». «Я тебе люблю», – просто сказала вона. «Який же телепень цей Френк?» «Чому?» – бо відмовився від тебе. «Він мене не любив. Він згодився одружитися зі мною, лише тому, що цього бажав папа. Він любить іншу жінку». А хто вона? Яка жінка в Іллюумі. Мабуть, цією щасливицею була дружина Джека, власника крамниці товарів для хобі. Це він сам розповів тобі. Сьогодні ввечері, коли звільнив мене, щоб я могла вийти за тебе. Мона. Що? Чи є, Чи є ще хтось у твоєму житті? Мона дуже здивувалась. Багато хто, сказала вона, подумавши. Ти їх кохаєш? Я кохаю всіх. Так само, як мене? Так. Здавалося, богині не втямки, що ця відповідь могла мене збентежити. Я підвівся з підлоги, усівся в крісло і почав надягати шкарпетки та черевики. Отже, ти... ти робиш те, що зараз ми робили з іншими людьми? Бо Комару? Бо Комару, звісно, роблю. Відтепер я не хочу, щоб ти це робила будь-з ким, крім мене, заявив я. Її очі наповнилися сльозами. Вона любила свою розпусту і її обурило те, що я спробував дорікати їй. Поняття сорому для неї не існувало. «Я роблю людей щасливими. Любов – це добра річ, а не погана. Як твій чоловік, я потребую всієї любові для себе». Вона подивилась на мене широко розкритими очима. «Ти Сінват». «Що це таке?» «Сінват!» – вигукнула вона. «Людина, яка хоче, щоб кохали тільки її. Це вкрай погано. Коли й мова йде про шлюб, я думаю, що це навпаки дуже добре. Інакше й бути не може. Мона вже сиділа на підлозі». А я вже в шкарпетках і черевиках стояв над нею. Я почувався дуже високим, хоча я зовсім невисокий. Та дуже сильним, хоча сили мені бракує. А ще я прислухався до власного голосу, мов до чужого. В ньому бриніли владні металеві нотки, яких досі не було. Я самовпевнено повчав Мону, ніби цвяхи забивав. І не відразу второпав, що відбувається. Я вже почав владарювати. Я сказав Муні, що бачив, як вона робила, так би мовити, вертикальне бокомару з пілотом на трибуні, Невдовзі після мого приїзду. Ти мусиш більше ніколи не спілкуватися з ним. Як його звуть? Я навіть не знаю. Прошепотіла вона, опустивши погляд додолу. А як було з молодим Філіпом Каслом? Ти питаєш про Бокомару? Я питаю про все і про всіх. Я чув, ви з ним зростали разом. Так. Боконон навчав вас обох? Так. Від спогадів обличчі її знов засяяло. Отже, тоді, мабуть, ви часто займалися Бокомару? Так, так. – сказала вона радісно. – Ти мусиш більше не зустрічатися з ним теж, це ясно? – Ні. – Ні? – Я не вийду заміж за Сінвата. Мона підвелась. – Прощавайте. – Прощавайте? – мене охопив відчай. Боконон вчить, що не можна не любити всіх однаково. А чого вчить твоя релігія? – Я… в мене немає релігії. – А в мене є. – Моє владарювання скінчилось. – Зрозуміло, – сказав я. – Прощавайте, чоловіче без релігії. – вона попрямувала до кам'яних сходів. Моно. Що? Моно зупинилась. Чи міг би я приєднатися до твоєї релігії, якщо схочу? Та вже ж, я вже хочу. Гаразд, я люблю тебе. І я тебе люблю, зітхнув я.